тож як з'явиться, поведеш її до Палічуки. А ти, Андрію, вибирайся на лови за шполою. Цей виблядок, тільки подумати, син Петлюрівського полковника, міняє раз у раз місце в гарнізонах, лютує по селах, мов скажена собака. Ти тільки подивився на тих змасакрованих дівчат, яких він залишає після себе. Усіння Ганна зустрілася з Пилипом, і дивно їй стало, що цього разу не защеміло в неї серце, вона байдуже оглянула його з ніг до голови і поблажливо посміхнулася. Згорбився ти Пилипку, надірвався сараку на господарці, але що не збоявся прийняти партизанів до хати, того від тебе таки не чекала. Щось більше є на світі, ніж оце все Анничко, Пилип обвів довкруж себе рукою і змовк. «То правда», – відказала Ганна, і не оглядаючи, швидко вийшла з обістя. Андрій зі своїм роєм, який входив до третьої чоти сотні Данила Чорноти, заліг на Греготі в печері з потаємним ходом і виходом. Тільки він і його стрільці знали щілину між двома брилами на схилі, що спадав до річки Брусторки, над якою скупчилося село Бережниця. А в зарослу лишайниками і мохом пройму треба було залазити ногами і прослизати вужем між слизькими стінками, і коли прохід закінчувався і ноги твердо ставали на гранітну плиту, партизан опинявся в склипінчастому гроті, в який проникав крізь круглий, як мисочка отвіру стелі, сніпок світла, мов би, з кишенькового ліхтарика. Тут було безпечно і тепло. А перед щелиною наверху осідав у виступі гори плаский, схоже, на крісло камінь. Звідси виднівся широкий простір, що захоплював шешури, брустори, шепіт і бережницю. Другого дня різдва Андрій спостерігав з цього каменя через бінокль за селом над річкою. Там, біля дерев'яної церковці, метушилися, мов му, мурашва, по дівчат у дублених кожухах, звідти долинав галаси сміх. Над гуртом врешті піднялася на тиці восьмикутна звізда. Дівчата збиралися на коляду. І саме в той момент, коли колядниці подалися вниз понад брусторкою в бік шепота, Андрій помітив, як із Шешерського тракту звернув на брустори військовий відділ і розсипався у логовиною обабіч дороги. Андрій зрозумів. Начальник Шешерського гарнізону вирушив з підрозділом на зустріч колядницям. Він свиснув у щелину, з неї виповзли четверо стрільців, обвішених гранатами, з автоматами в руках. Найдувший стрілець ніс на плечі дехтяра. Рій почав спускатися по схилу гори на брусторі. Про лейтенанта Шполу ходила в окрузі моторошна слава. Він убивав дівчат. Його знівечені жертви траплялися людям в камеральних лісах під скалами над пістинькою в кущах і біля стежок. На них страшно було дивитися, її ховали в закритих трунах. Ворон намагався пояснити собі психологію вбивці, і його здогадки майже не розминалися з правдою. Шпола вбивав рештки свого сумління, яке, певно, озивалося в ньому на згадку про укоєнний колись страшний злочин. Що то було, міг знати тільки злочинець. На відділ Шполи йшов пригінцем на зустріч колядницям. Начальник Шешерського гарнізону чув їхні голоси, і його гріла жадоба катівського ремесла. Андрій згори бачив, як невтримно скорочується віддаль між гуртом колядниць і гарнізонцями, які бігли, ховаючись у зарослях у бабіч дороги. Ще хвилина, ще мить, і сторони зійдуться, і залишаться на снігу закривавлені тіла бережницьких красунь. Тоді на помах Андрієвої, Руки упав рій із скельної призьби і вискочив на дорогу. Дівчата з вереском розбігаються, а стрільців притул розстрілюють гарнізонців, зупиняють їх ланцюгом гранатних вибухів, а найдужчий стрілець косить і косить з дехтера, вишукуючи мушкою постать офіцера, що біжить позаду. Та враз офіцер спиняється, прикипає поглядом до Андрія, який йде на нього з наставленим револьвером, торопіє, наче впізнає в Андрієві колишнього товариша з дитячого будинку, чує його проклінне слово «зрадник», скрикує і втікає прелізками в бік шешор. Зрештою ж Полев що то був ніякий не курсант, а сам Андрусяк, неволовими ройовий, який цілу осінь і зиму наводив жах на Лючівські, Яблонівські та Шишорські гарнізони, залишав після себе вбитих чекістів у спалені приміщення і зникав безслідно.